Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala ilaha illallah wahdahu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la sallallahu alayhi wa sallam tasliman manzila.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 Aliku amalakum, dzikirakum dan rubakum, wamilkan ilallah wa rasulah, wrasulah itu krafaz, krafaz yang agung. Ama bagaimana? Faina asalkan hadis kitabullah, wa khair riḥd, wa khair riḥdiah Muhammadi bismallah wa alihi wa sallam, wshalumur muhdathuha, faina kulla muhdathin bidah, wakulla bidahin maulalah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sedala, berjim dan syukur jadikan jadkan. Terima kasih Allah dan dan Taufik dari Allah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali bertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan di sebab kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan masukkan dalam surga-Nya Amin ya Allah Nah Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimahumullah Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Unsul Minna'il Minusul al Karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Waqfaymin rahimahullah wa ta'ala masih dalam pembahasan anasah penghapusan hukum. kata beliau rahimahullah, wyanqasim anasahu menganggabar anasihh ila arba'at agsam anasah, yani iaitu penghapusan hukum itu terbagi menjadi empat jenis jika ditinjau dari sisi anasihh. dari anasihh Maksudnya nasikh yang memansuh yang menghapus hukum. Nah, kalau kemarin ya, yang dihapus Sekarang yang menghapus nah, Jadi kalau ditinggalkan dari sisi al-nasikh Itu terbagi menjadi empat jenis Kata beliau rahimahullah Al-awwalu yang pertama naskhul qur'ani bil qur'ani Wa mithaluhu ayat al-ayat al-musobarati Yang pertama adalah naskhul qur'an bil al qur'an Al-qur'an menasih al-qur'an Yani al-qur'an Ayat dalam al-qur'an menghapus ayat yang lainnya dalam Al-Quran contohnya ayat Al-Musabarah ya, dua ayat Al-Musabarah dalam uh, Al-Quran yang menjelaskan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala ya, pada awalnya di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kaum muslimin ya, untuk bersabar menghadapi orang-orang kafir seratus ya, orang atau sepuluh orang e, banding sepuluh nah, sepuluh orang dua puluh orang itu bisa mengalahkan dua ratus orang nah, jadi jika ada dua puluh orang yang sabar dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menghapus atau mengalahkan dua ratus orang yang kafir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 65 nah, kemudian ayat ini dihapus hukumnya ya, oleh surat Al-Anfal ayat yang ke-66 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman إِيَّكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِعْتَيْنِي وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِعْتُونَ يَغْلِبُوا أَلْفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا jika ada diantara kalian 20 orang yang bersabar, maka mereka akan mengalahkan 200 orang kafir ya. Dan jika seandainya ada 100 orang diantara kalian yang bersabar Maka mereka akan mengalahkan 1000 orang kafir Orang-orang ya, yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi 20 lawan 200 orang Setelah itu dihapus hukumnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 66 Ini ayat berikutnya Alaa na khafu fadlallahu wa alimana fi kum ba'fah. Sekarang Allah Subhanahu wa ya, Taala telah mengetahui pada kalian ada kelemahan. Jika wa'iyaku mingkum mi atau swil atau Kalau ada di antara kalian seratus orang maka dia bisa mengalahkan dua orang. Satu satu banding uh, dua. Kalau tadi satu banding sepuluh. Nah, wa'iyaku mingkum alfiyak libu alfi ini bidadillah. Dan jika di antara kalian ada seribu orang yang bersabar maka dia akan mengalahkan 2000 orang kafir dengan izin Allah. Wallahu ma'as Nah, semua yang Allah Subhanahu wa taala kita bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau Ustaz tadi, naskhul Qur'ani bil bis sunnati. Walam aji de lahu mithalan saliman. <coughs> yang kedua, jenis yang kedua kata beliau, naskhul Qur'an bis sunnati. Ayat dalam Al-Quran dinaseh dihapus dengan Sunnah, ini yani Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan: "Wala'ajidilahumitalan Salimah" dan aku tidak mendapatkan contoh yang selamat, ini. contoh yang selamat dari kritikan. Ya. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh jumhur ulama atau banyak ulama, ya, akan tetapi dikritik oleh beliau. rahimahullah ta'ala. Nah. MasyaAllah Taala. Alahu lihal ya kita sebutkan contoh-contoh tersebut ya. seperti firman Allah Subhanahu wa taala wallati ya'dinal fahiishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum wa in shayhid fa in shayidu fa'msikuhunna fil buyut hatta yatawafahunna al mautu Atau yaj'al Allahu sabila surah an-nisa ayat 15 Allah berfirman dan wanita-wanita yang melakukan al-fahisyah, melakukan perbuatan keji alias zina. Dari kalangan wanita-wanita kalian, ini yani wanita-wanita wanita beriman, maka persaksikanlah, datangkanlah empat orang saksi di antara kalian. Kalau empat orang saksi itu bersaksi, maka hendaknya wanita-wanita yang berzina tersebut, ya, fa'msikuhunna fil buyut. Tahan mereka, kurung mereka dalam rumah hatta ya tawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sampai uh, Kematian datang kepada mereka Atau sampai Allah subhanahu wa ta'ala Berikan jalan keluar untuk mereka Nah, sebagian ulama menyebutkan Ayat ini, surah An-Nisa ayat 15 Itu dihapus hukumnya ya Dengan firman Allah, dengan sabda Nabi Sallallahu alaihi wa ya. sallam Karena ini kita bicara tentang apa Ayat Al-Quran yang dihapus Dengan sunnah, dengan hadis nah, Jadi ayat ini dihapus hukumnya dengan uh, Sabda Nabi Sallallahu alaihi wa khudhu anni khudhu anni ambil dariku ambil dariku qad ja'ala allah lahum nasbila sungguh allah telah berikan jalan keluar untuk mereka al-bikru bil bikri jildumi ajin nah, uh, orang-orang yang masih lajang dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang berzina itu dicambuk seratus kali wa taghribu amin dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama satu tahun fasayyibu bi dan orang yang sudah menikah jika berzina dengan uh, orang lain ini yani, kalau mereka sudah uh, pernah menikah Ini sudah kita sebutkan kemarin Al-Sayyib di, ya, di sini adalah orang yang pernah menikah ya, Walaupun sudah cerai ya. Jadi Al-Sayyib itu bukan orang yang sementara dalam masa pernikahan Bukan Mumpamanya dia sudah menikah Kemudian dia cerai Jadi dudak atau da, janda Kemudian mereka berzina Atau berzina dengan orang lain Dengan, dengan wanita lain atau laki-laki lain Maka yang sudah pernah menikah ini ya, Hukumnya adalah apa? Al-Jildu Al wal-Rajam Dijilid atau dicambuk Dan dirajam Dirajam dilempar batu sampai sampai mati Ini contoh yang pertama Nah, Contoh yang kedua Yang disebutkan oleh sebagian para ulama Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman Kutiba alaikum idha hadar ahadakumul mautu Intarka khairanil wasiyyati Intarka khairanil wasiyatu wasiyyatu Bilwalidaini wal-aqarabin Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan atas kalian. Jika salah seorang di antara kalian telah datang, ini sudah hampir mati, sudah dekat kematian padanya, hendaknya dia, dan jika dia meninggalkan harta, maka hendaknya dia melakukan wasiat. Wasiat untuk siapa? Untuk anak-anak dan orang-orang dekatnya, kerabat, karib kerabatnya. Nah, sebagian ulama menyebutkan, ayat ini di, dihapus hukumnya. Ya, dengan sabda Nabi SAW, La wasiatali warisin Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris nah, Jadi uh, ada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ya, Yang berhak untuk mendapatkan warisan Dari kalangan kerabat si mayid ya? Maka mereka-mereka ini kata Nabi SAW La wasiatali warisin Tidak boleh mendapatkan wasiat Jadi wasiat yang dilakukan oleh si uh, orang yang kaya tadi Yang punya harta tadi Yang hampir mati Kalau dia berwasiat enggak boleh dia berwasiat untuk ahli warisnya. Nah, karena harta tersebut sudah ada bagiannya untuk mereka. Nah, masyaallah taala. Ini contoh yang uh, kedua. Ya, hadis yang pertama tadi tentang rajam itu hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua uh, tentang la wasiat liwaritsin itu hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah rahimahullahu rahimahumullahu taala. Ini contoh yang kedua. Baik. Walaupun contoh-contoh ini di, di, di, dikritik oleh asy uh, Muhammad bin Shalih Al-Faymin rahimahullahu taala dalam uh, kitab beliau ketika mensyarah Al-Usul min Al-Usul. Nah, contoh-contoh yang telah kita sebutkan itu saya ambil dari uh, kitab guru kami Asy-Syaikh uh, Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syathri taala dalam kitab beliau uh, mensyarah Al-Usul min Al-Usul. Nah. Baik. Itu jenis yang kedua Al-Quran dihapus hukumnya dengan hadis Kalau yang pertama tadi Al-Quran Ayat Al-Quran dihapus dengan ayat Al-Quran Yang kedua Ayat Al-Quran dihapus dengan hadis Nabi SAW Yang ketiga Nasuh sunnati bil-Quran ya. Hadis Nabi Ini sunnah Nabi SAW dihapus dengan ayat Al-Quran Wa ya. mitaduhu Contohnya Nasuh Nasuh stikbali bayitil maqdisi Thabiti bis sunnati digal Ka'bah al-Thabit bi qawlihi ta'ala fa walliw wajhaka syatrul masjidil haram wa haithuma kuntum fa wallu wujuhakum surah al-baqarah ayat 144 nah, sunnah dihapus atau hadis dari sunnah Nabi SAW dihapus dengan ayat dalam al-Qur'an contohnya ya, menghadap kiblat ke Baitul Maqdis yang valid dalam sunnah Nabi SAW dahulu ya, setelah itu dihapus hukumnya dengan apa Firman Allah dengan Surah Al-Baqarah ayat 144, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fawali wajah kasyatul masjidil haram. Nah, hendaknya engkau, wahai Muhammad, ya, menghadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, masjidil haram ya, sekarang ya Kaabah. Nah, masyaAllah Taala. Uh. Nabi saw sangat cinta, sangat ingin kalau solat itu menghadap ke, ke arah kiblat. Ini yani kiblat kaum muslimin sekarang. Karena waktu itu menghadap ke baitul maqdis. Ya, Allah berfirman: Kau dan arah tak kalau wajib, sama. Sungguhnya kami telah melihat ya, bergolak baliknya wajahmu ke arah langit. Kalau ya, nualian nakati bala sungguh kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang yang yang engkau suka, yang engkau cintai. Ini yani ke arah ke arah Ka'bah. Nah. Pawali wajah kashif masjidil Haram, maka hendaknya engkau memalingkan wajahmu ke arah masjidil Haram. Jadi dulunya menghadap baitul Maqdis, awal-awal datangnya Nabi saw di kota Madinah. Sebagian mereka, di antaranya Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah, dia menunjukkan waktu itu Nabi saw memang, memang sangat menginginkan kalau uh, solat mereka itu menghadap ke kekiblat. Ini ke arah Kaabah, ke arah Mekah, bukan ke arah Palestin baitul Maqdis. Nah, tapi waktu itu ya, di Madinah banyak orang orang Yahudi, jadi eh, asalnya beliau ingin taklif kluh ya, untuk melunakkan hati mereka, nah, untuk melunakkan hati mereka. Ternyata orang-orang eh, Yahudi ni orang-orang yang keras kepala, keras hati, dan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Maka ketika Nabi SAW sangat ingin kiblat eh, eh, dipalingkan ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Karena rota kluh bahwa jahikafis sama kami melihat. Wajahmu, wahai Muhammad, yang bolak balik menghadap ke langit. Nah, dan sungguh kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau redoi, iaitu yani ke arah Kaabah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, iaitu yani ke arah Kaabah. Nah, masyaAllah Taala. Baik. Walaupun uh, disebutkan juga oleh Syekhul Islam diminta ini, alhamdulillah Taala, bagaimana yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Salim bin Tha'amin, alhamdulillah Taala. Ini tadi Rahimahullah Taala menyebutkan <coughs> bahwasanya kiblatnya para anbiya itu sebenarnya ke arah ke arah Masjidil Haram. Lalu nah, terus bagaimana kok bisa menghadap ke ke Palestina ke Baitul Maqdis? Kata beliau itu e, merupakan tahrifnya tahrijian kitab, tahrif penyelewengan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Yang kita ketahui bersama disebutkan dalam ayat yang lainnya, ahlul kitab ya Allah sebutkan mereka itu selalu yuharrufunal kalima'a mawdi'i mereka selalu mengubah-ubah, mentahrif yang menyelawengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari dari tempatnya. Nah, jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau Kitab Al Usul min Ar-Rusul ya. Jadi para Abiyah itu dahulu kiblat mereka satu yaitu Masjidil Haram. Nah, Dasarnya apa? Beliau sebutkan dasarnya adalah firman Allah dalam surah al Imran ayat 96. Inna awwala bayti wudhi alin nasi lalladhi bibakkatan mubarakat. Sungguhnya rumah yang paling pertama diletakkan untuk manusia adalah yang di Mekah. Bakkah nama lain dari Mekah. Yang berkah. Mubarakat. Yang diberkahi. Nah. Ala kulihal. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis yang ketiga dari jenis-jenis nasakh. Penghapusan hukum. Jadi yani sunnah nabi atau hadis nabi SAW Dihapus hukumnya dengan Ayat-ayat dalam Al-Quran nah. Kemudian yang keempat ar rabiu kata beliau Nasuh sunnati bis sunnati uh, Hukum Dari hadis ya. Hukum dalam hadis dihapus dengan hadis yang lain Wa Wami, uh, mitalu contohnya Qawluhu ta'ala Qawluhu SAW Kuntun haidukum anil nabidi fil awiyah Sesungguhnya aku larang kalian untuk uh, meminum an-nabid. An-nabid itu apa namanya? Anggur. Ya, anggur yang disimpan dalam air dalam satu tempat. Ya. Dulu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika boleh minum anggur. Sekarang kata beliau, fashe robu fiha fi ma maka minumlah anggur itu sesuai yang dengan kalian inginkan. Walatash robu muskirah dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Nah, perhatikan. Ikhwanul Wathiqul Rahimani warahmatullah ya. Jadi awalnya dilarang minum minum ee, anggur yang diperam atau anggur yang diletakkan dalam air disimpan dalam satu tempat, yang kemudian nanti diminum. Itu dilarang mana bisa sedap. Nah, setelah itu dihapus hukumnya boleh minum anggur itu. Nah, selama apa? Wanatasyrohumuskir dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Jadi kalau kalau anggur itu memabukkan, maka enggak boleh. Tapi kalau tidak memabukkan, maka boleh. Contohnya kita minum jus anggur rumpa Boleh atau tidak? Jadi ya, diperbolehkan. Nah, ini diantara salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Azim rahimahullahu ta'ala. Nah, baik. Ada contoh hadis yang lainnya atau contoh yang lain. Seperti dalam sabda Nabi SAW beliau bersabda untuk tadi hadis tentang Nabi itu dalam hadis sahih riwayat muslim Nah Dibikin pula sabda Nabi S.A.W ya, Tentang ziarah kubur ya, Nabi S.A.W Yang pernah bersabda Kuntun nahaitukum an ziaratil kubur Ala fazuruhah fa'innahatul dhaffirkum al-akhiran Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur Dilarang oleh Nabi S.A.W Ala ketawilah sekarang Fazuruhah ziarahi kubur-kubur itu Nah ini Menziarahi kubur Itu diperbolehkan Nah, kenapa? Karena menziarahi kubur itu mengingatkan kalian kepada kepada akhirat. Nah, nah makanya uh, sebagian para ulama menyebutkan beberapa adab-adab ya, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika ketika ziarah kubur. Nah, jadi ziarah kubur itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu disebutkan oleh para ulama adalah menentukan waktu-waktu tertentu ketika ziarah kubur ya, atau datang ke kuburan tertentu, ya. Minta-minta minta sesuatu di situ Minta keberkahan Atau minta kesuksesan Atau datang bawa sesajen Itu dilarang Bahkan masuk dalam kategori perbuatan syirik kepada Allah Minta kepada penghuni kubur Harusnya kita yang doakan dia Bukan kita minta kepada dia Nah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita Untuk meminta hanya kepada Allah Bukan kepada penghuni kubur Penghuni kubur kita ziarahi Kita doakan dia ya, Bukan untuk uh, Kita datang di situ Untuk meminta doanya Atau meminta keselamatan darinya Bukan atau datang bawa sesajen atau yang sebisa lengannya. Nah, ini adalah perbuatan syirik yang dilarang dalam dalam agama kita. Nah. Kemudian terakhir kata beliau rahimahullah, hikmatun nasqi. Hikmah dari uh, al-nasakh penghapusan hukum ini. Nah. Lin nasqi hikamun muta'akkidatun. Dalam penghapusan hukum ini ada beberapa hikmah ya, ada beberapa hikmah. Minha di antaranya Awalan yang pertama, mura'atu masalihil ibadi bitasyri'i ma huwa Penjagaan terhadap maslahat-maslahat bagi sanhamba, bagi para hamba. Nah. Dengan pensyariatan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, ya, bermanfaat bagi dunia dan agama mereka. Kaya para ulama menyebutkan semua yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti bermanfaat pasti bermanfaat dan sebaliknya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan mudarat nah pasti mendatangkan mudarat Jadi di antara hikmah penghapusan hukum ya untuk menjaga maslahat-maslahat bagi para hamba ya dengan pensyariatan-pensyariatan yang disyariatkan oleh Allah yang mendatangkan manfaat untuk mereka manfaat, ya, maslahat untuk para hamba bagi dunia dan agama mereka. Ya. Makanya, seorang hamba yang mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengamalkan syariat Allah, insyaAllah dia akan mendapatkan manfaat, manfaat, maslahat di dunia dan di akhirat. Nah, tidak ada kesuksesan ya, di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengamalkan agama Allah, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ini Hikmah yang pertama dalam Hikmah penghapusan hukum Hikmah yang kedua At-tetawwuru fit tashri'i hatta yagulogul kamalu At-tetawwur Jenjang Berjenjangnya Persyariatan Hingga sampai pada derajat kesempurnaan Nah Di awalnya Seperti ini Lama-lama-lama-lama-lama ya, Dirubah hukumnya menjadi seperti yang sekarang di solat, ya, awalnya dua rakaat, semua solat dua rakaat, setelah itu uh, ditambah sesuai dengan yang uh, kita lakukan sekarang ada nah, pun di safar, ketika syafar, maka tetap dua rakaat yang empat rakaat itu bisa dikosor menjadi dua rakaat, nah dibikin ya, pula ikhwan yuk dalam contoh katawur ini, jenjang dalam pensyariatan, itu yang paling sering disebutkan oleh para ulama seperti contoh pengharaman khomr khomr itu sesuatu yang memabukkan Ya, sesuatu yang memabukkan entah itu diminum ya kalau dahulu diminum ya. kalau dahulu diminum ya. khamar itu diminum ya, kalau sekarang itu sudah berubah ya sesuatu yang memabukkan itu bukan hanya sekedar diminum saja nah terkadang bisa dengan cara disuntik ya. terkadang bisa dengan cara disedot dengan hidung atau dengan cara dimakan itu membuat dia mabuk ya kalau bahasanya orang-orang sekarang fly dia terbang ya Oh, no, mereka sering disebut dengan istilah on. Ya, kalau dia sudah on, dia ya, sudah fly terbang, ya, dia sudah dia sudah merasakan sesuatu yang nikmat. Nah, itu mabuk dia. Nah, perkara seperti ini Tidak ada disebut kita dalam Al-Qur'an. Ya, seperti narkoba dan yang semisalnya lainnya. Apakah itu diharamkan? Kita katakan iya diharamkan. Ya, karena yang dilihat adalah tahlilnya. Ya. Sebab apa namanya? pengharamannya atau uh, pengharamannya. Sebab pengharamannya adalah karena memabukkan. Ya. Jadi apapun bentuk namanya, apapun bentuk kaifiatnya kalau dia memabukkan, kalau perkara itu memabukkan maka hal tersebut diharamkan. Nah, kita lihat contoh pengharaman khamar. Khamar itu ada jenjang pengharamannya. Ya. Yang pertama dalam Islam khamar itu dia dibolehkan. Ya. Boleh untuk diminum. Karena mereka waktu itu suka minum khamar. Orang-orang ya, Arab jahiliyah dahulu suka minum khamar. Disebutkan wa min samaratin nakhili wal anab. tetakhidun minhu sakaran wa rizqan hasana surah an-nahl ayat 67 di antara tamaratin uh, nakhil buah dari pohon kurma Dipikir pula anggur ya kalian jadikan sesuatu yang sakaran uh, memabukkan wa rezeki yang baik untuk kalian nah, ini awalnya tahap yang pertama kemudian datang tahap yang kedua tahap kedua yang disebut oleh para ulama dengan istilah marhalatul ta'rid, singgungan, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khamr itu ada dosanya. Allah berfirman fihi ma'itmun kabirun wa wa wana, wa wa manafi'ul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam khamr itu, surah al-baqarah ayat 219. Dalam khamr itu ada ismun kabir. Nah, ada dosa yang besar, wa manafi'ul linnas dan ada manfaat-manfaat yang banyak untuk manusia dan wa ismuhuma akbar min naf'ihima sedangkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya perhatikan ya. Allah sebutkan wa manafi'u linnas jadi dalam qamar itu ada ismun satu dosa sebutkan ismun ya. dalam bentuk mufrad sedangkan manfaatnya Allah sebutkan manafi' ya yakni manfaat-manfaat dalam bentuk jamak dalam bentuk plural ya. Jadi manfaatnya banyak sedangkan ismun disebut satu dosa dengan kata mufad. Baik. Bersamaan dengan itu walaupun banyak manfaatnya akan tetapi dosanya lebih besar ya dibandingkan daripada manfaatnya. Nah, jadi ini sudah mulai disinggung, ya. Maka orang-orang yang berakal kalau memperhatikan hal-hal ini, ya, ya walaupun khamar bermanfaat tapi itu dosanya lebih besar pembanyak. Nah. Ya, harusnya dia tinggalkan. Ya harusnya dia tinggalkan. Ya. Akan tetapi, waktu itu belum diharamkan total waktu itu. Ini di jenjang yang kedua. Jenjang yang berikutnya masuk dalam jenjang atau qid marhalatul tauqit. Diharamkan ya dalam waktu tertentu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Ya ayuhan ya ayo alladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara." Wahai orang beriman, jangan Mendekati solat. Jadi janganlah kalian melaksanakan solat wajib untuk sukaroh. Sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. <coughs> nah. Jadi larangan untuk mendekati solat dalam kondisi mabuk. Ya, jadi dalam, dalam waktu waktu solat itu tak boleh mabuk. Ya. Kalau dia mabuk, ya masuk dalam larangan Al-Mubashshubanahu. Batal. Taip bagaimana kalau dia mabuknya jauh dari waktu solat, umpamanya waktu zuhur jam 12 dia mabuknya jadi jam 7 sampai jam 10 pagi, boleh atau tidak? waktu itu masih marhalatul tauqid marhalatul yang ketiga itu masih diperbolehkan setelah itu datang jenjang yang keempat ya, marhalatul ta'bid pengharaman selama-lamanya pengharaman total selama-lamanya disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal-maysru wal-ansabu wal-azlamu rijisun min amali syaitan Fajita nibuhu, la allaqum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kamar al-Maysir, Yudi wal Ansab dan Undinasid atau wal Azlam, rejis min amal syaitan. Fajita nibuhu, tuflihun. Itu merupakan amalan syaitan, ya, yeah, merupakan najis, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, najis, dan termasuk amalan syaitan. Fajita nibuhu, tuflihun. Kenaiknya kalian menjauhinya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, nah, perhatikan Allah sebutkan la'allakum tukhbirun. Jangan ngedekati khamar. Ya, betapa banyak orang-orang yang meminum khamar dia ya, mendapatkan kejelekan-kejelekan ya, disebabkan karena minum khamar. Ya, dia bunuh orang karena dia mabuk. Ya, dia main perempuan karena dia mabuk. Ya, dia pukul orang karena dia mabuk. Ya, hilang HP-nya karena dia mabuk hilang barangnya karena dia mabuk. Dalam kondisi mabuk dia dirampok dan segala macam. Ini ya, banyak hal-hal yang seperti itu terjadi. Nah, dan khamar ini adalah mesyar, ya, induk dari segala kejelekan. apa Apapun namanya. Ya, apapun namanya. Kalau itu memabukkan mabukkan, boleh. Mau dinamakan e, anggur ya, atau mau dinamakan Minuman pria sejati Atau mau dinamakan tuak Atau apapun namanya Kalau itu sesuatu yang memabukkan Maka diharamkan dalam agama Islam ya, Kita sebagai seorang Muslim Yang memeluk agama Islam Harus komitmen ya, Berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam Menjauhi khamar dan tidak meminum meminum khamar Atau uh, tidak uh, mengkonsumsi Barang-barang yang memabukkan Selain khamar ya, Minuman-minuman yang memabukkan Maksud dalamnya Makanan-makanan uh, atau perkara-perkara yang memabukkan seperti narkoba atau yang semisal dengan jenak, itu adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Baik, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga kata beliau, ikhbarul mukallafin biisti'dadihin liqabul at-tahawul min hukmin min hukmin rukmin Di antara hikmah pensyariatan adanya penghapusan hukum, ya, ikhtibarul mukallafin, ujian bagi al-mukallafin. Mukallafin ini para hamba yang, di, yang, yang, yang terkena beban syariat Ya, ujian bagi mereka agar mereka mempersiapkan untuk mempersiapkan diri untuk menerima tahawul perubahan-perubahan dalam hukum satu hukum ke hukum yang lainnya. Nah supaya mereka siap dan rida dengan hal tersebut. Ya. Nah. Jadi itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ujian dari dari Allah. Apakah kita sudah siap menerimanya? dan kita ridho dengan apa yang telah Allah syariatkan atau tidak. Nah, yang terakhir kata beliau yang keempat, iktibarul mukallafina biqiyamihim biwadhifatish shabri. Jika kanansukhu ila akhaffin, ila ila ila akhaff. Nah, wa wadhifatish shabri jika kanansukhu ila athqal. Nah, ila, iza, uh, kata beliau yang ke, hikmah yang keempat adalah ujian untuk para mukallaf, yakni para hamba yang terkena beban syariat. Ya, untuk melakukan ya, wadhi bi wadhi pati syukur ya, kewajiban untuk bersyukur kepada Allah kalau penghapusan hukum itu ila akhaffah ya, menuju kepada sesuatu yang uh, lebih ringan jadi awalnya berat setelah itu menjadi ringan Nah, berarti kita harus bersyukur ya. atau sebaliknya kewajiban untuk bersabar idhaka'na nasku ila atqal ya kewajiban untuk bersabar jika penghapusan hukum itu menuju kepada yang berat. Yang tadinya ringan, dihapus hukumnya, kemudian ada hukum baru yang lebih berat. Maka kita harus bersabar. Nah, itulah diantara hikmah-hikmah adanya pensyariatan penghapusan hukum. Ya, dalam ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu SAW. Nah, MasyaAllah. Ta'ala. Ya, jadi, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita rasakan ringan ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita katakan sanina wa ta'ana Dibikin pula ketika kita mendapatkan sesuatu yang berat ya kita katakan sanina wa ta'ana dan kita harus bersabar nah maka itulah orang mukmin yang hakiki disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah al-mukminun ayat 71 Allah berfirman walawit walawit al-haqqu ahwa'ahum lafasatil lafasatil lafasatil la la la nah walau walaw ittaba' al-haqqu ahwa'uhum lafasadatil lafasadatis samawaatu wal ardu wa man fiinna masyaallah ta'ala baik ta ashab muhammad bin sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala menyebutkan kalau seandainya syariat yang disyariatkan itu athqal fa alayhi dari sesuatu yang ringan menuju ke perkara yang berat nah, Maka dia harus bersabar Dan dia mengatakan nah, Maka seorang mu'min ya Orang yang mengikuti petunjuk Bukan yang mengikuti hawa nafsunya Kata beliau ya. Adapun kalau dia ikuti hawa nafsunya ya, Kalau sesuatu yang ringan ya, Dia akan terima Sedangkan kalau dia ikuti sesuatu yang berat Maka dia akan Kalau kalau syariat tersebut berat baginya maka dia akan tinggalkan. Nah, hal seperti ini kata beliau bukan mukmin hakiki. Beliau bawakan hadis atau ayat Nabi uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, walawittaba'al haqqu ahwa'uhum. Kalau seandainya hawa nafsu hawa nafsu mereka itu mengikuti kebenaran atau uh, jika seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, lafasalatil lafasalatis samawati wal ardu wa maka akan rusaklah langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua nah, artinya ya, apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kebenaran nah, entah itu uh, sesuatu yang ringan bagi kita atau mungkin agak sedikit berat atau mungkin berat bagi kita itulah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah kebenaran yang wajib diiputi ya? jadi bukan kebenaran ya, syariat yang Allah syariatkan itu kebenaran kita ikuti kebenaran, bukan kebenaran ikuti kita. Jadi hawa nafsu kita itu harus tunduk kepada kebenaran, bukan kebenaran yang harus ikut dan tunduk pada hawa nafsu. Makanya beliau sebutkan ayat dalam surah Al-Muminun. Allah berfirman: لاَ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَكُومَةَ الْفَاسِدَاتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مَعَفِّيْهِنَّ. Kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah, ya, akan hancurlah langit langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wallahu taala a'lam. Ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di agamanya. istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dikumpulkan dalam surganya.